Szabazás nélkül. Nem bírt aludni az őrmester, ez gyakran előfordult vele. A nagyon keveset albók közé tartozott, ám ilyenkor unatkozott, és ami még rosszabb, mindenféle oktalanságok jutottak eszébe. Ki, mit, hogyan csinált, miért, és főleg mit rosszul. Azon a napon, ha tehetik, kidobják hal eledelnek, de olyan mélyen szigetelt sufniban töltötték alvásprogramjukat, így hivatalosan megnevezve, hogy a zsíli jótékony hatása folytán elsüketítetnek tekinthető volt vackuk. A hangszigeteltnél sokkal csendesebb. Néma. Csak süketnémáknak nevezték magukat. Két közlegény éppen maguk borzongására és a főnök gőzölgő fejű szórakoztatására szenvedett. Az egyik, a 413-as tengerész csomó, 413. megkötéséig volt köteles bogozgatni, másikuk egyszerűen fekügy felezett. Nem felesben, bár egyszer fent volt máskor lent, mert a nagyfej véleménye szerint negyed másodperces indult szolgálatba. Valami nagy vihar lehetett kint, az ilyen hajók belsejében ez alig is érzékelhető, de épp a főnök jegyezte meg. Gigantikus erősségű villám csaphatott közvetlenül mellénk, ha még ide is behallatsz ott. Na, folytassátok! A hajó egy picit meg is rázkodott. Elnye, mondtam, hogy szokatlan vihar kint, de ha ilyen jó fülünk nem lenne, a tengerész nevet sem érdemelnénk ki. Te ott éppen hányadik támasznál vagy? Én éppen a 97-. nél. Akkor még van 53, és ha jónak látom, nyugovóra térhetsz. És te a csomókkal? Jelentem, egy csomó-csomót megcsináltam már, végig számoltam, itt vannak egyenként. Éppen az utolsót kötöm. Mennyi van még ébresztőig? Mindössze három és fél óra jelentem. Veszély hangosabban, unatkozom. Jól nézek ki, most három és fél órát vakarozzak, mert a lusta matrózoknak a hangyák szorgalma nem jár. Se baj, hogy gyorsítsalak benneteket, holnap valamelyik torpedó kilövő elé állítalak, ahonnan reflexből és időben kell elugrani, különben akár visszalövődhettek. Mars lefeküdni. Én járok egyet ezen a beszűkített kényszerzárt helyen, aztán vagy alszom, vagy meglátjuk. Túl mélyen aludni nem ajánlatos. Világos? Értettem, vágták rá kórusban. Kilépett az ajtón, és tengerészatléták csíkjait összegubancoló ormótlansággal, a szolgálatos ürve maradt. Odalépett, mielőtt jó szándékú felállás kezdeményezést indíthatott volna, eleresztett egy jobbhorgot, amit soha nem gondolta, hogy katona ilyenre képes, Emez melankólikusan kivédett, és tájékon vágott vissza egy egyes balegyenessel. Tök fiúkó! szerintem nyugodtan leszedheted a rangjelzéseidet. Épp egy a tengerészkiképző képző franc tudja min, ahol a hajó manőverezés csinyát-binyát megtanították neked. Nekünk még jobban, mert te csak beszélni tudsz. Mi meg is csináljuk azt. A kiképzésből kimaradt akciót hajtunk végre, amit süllyedésnek neveznek. Megbolondultál? Öngyilkos akarsz lenni? Szándékosan provokálsz? Elment az élet kedved? Van a fejedben egyáltalán elme? Így bíróság sem kell, ha olyan kedvem van, helyszíni ítélet végrehajtásba kezdek. Őszintén megmondom, komoly segítség lenne, ha most ledurrantana. De magázzon téged a fene. Lőj le, öreg, itt vagyunk a hajó belsőben. Figyeled, hogy csúszik a szék veled oda hátra. Hatalmas hullámok döngedhetik a hajót, ilyennel még nem találkoztam. A leghatalmasabbak, amik léteznek, de nem a felszínen. Figyelj, láttál már olyat, hogy a plafonom vagy, és az a padló? A hajó megdőlt, megfordult, és a hálókörleten belül is elhangzottak az aggodalom első ordításai. Tökövics, nem tudom, tudod-e, így becéznek apró termeted és fura csökötséged miatt, mi vagyunk a túlélők? Mit éltünk túl? kérdezte egyre aggodalmasabb hangon az őrmester. Végig tartottam a kapcsolatot a felszínnel, ami már alszín. Legalább félmérfölddel a tenger alatt vagyunk, és nem sokára lagyot zökkenünk. Egy kamikázegép pilótája vagy elszámolta magát, vagy megijedt. Talán ez utóbbi, mert azt mondták megpróbált horogban felemelkedni, de becsapódott a hajó mellett a vízbe. A következő három nem tévesztett, telibe talált, de valami olyan elképesztő szerencse vagy szerencsétlenség na ezt hámozzuk ki, hogy ez a vízen imbolygó degeszre tömött detonátor irdatlan méreteit meghazudtolva nem produkálta a nagy durranás láncreakcióját, csak simán ketté törtünk. Hopp, lepattantam a padlóról, és teljesen bevágtam magam a plafonba. Itt van alattunk a számtalan zsiliprendszer, Tudod, ezt így szokták tervezni, hogy még véletlenül se süllyedhessen el egy megsérült hajó. Itt a hajó középen mindentől elzárt minket az áramvonalaska csekésebe, és szuper túlélői vétett. Csak hát a túlélés túlélése nem fog menni. Vajon jártak már mások is így korábban? Mennyi megemlékezés sorozat díszpintjei voltunk, de saját valódi elsüllyedésünkkel soha nem számoltak. Jegyezd meg, mert én szerintem a srácok is nagyon bekalkuláltuk ezt. Hiszen ha a víz imbolygó ellenséges akármit lövöldözzük, és vadászgépeket röptetünk fel, azok a piszkok a túloldalról szándékosan el akarnak süllyeszteni, néha sikerül is. Azért van ez, mert nem tanítják az ő haditengerész iskoláikban, hogy nekik kell elsüllyedni, hiszen mi akarjuk megsemmisíteni őket. Maga meghibbant. Ó, de kedves hang magától! A srácok hozzád képest egészen higgattak. Nézd Billy Boyt és Charlit. pókerpartiba kezdtek a falon, most éppen az van alul. Bob, akármilyen jósmaszer vagy, még egy ilyen kis helyen is el tud dugni előled annyi piát, amennyit akar. Látod, hogy nyakalja a rumot, mert tudja, hogy a túlélést nem lehet túlélni. Az őrmester remegő hangon már-már könyörgő tehetetlenséggel kérdezte. Hogy jutunk a felszínre? Hát ez az, szivarka, sehogy. Vagy betódul a víz, de itt olyan esztelenül szigeteltek mindent, Hogyha eddig nem robbant fel minden, már nem is fog. 200 mérföldnél sem biztos, hogy elegendő nyomást gyakorol a víz. Marad a bentrekettség. De itt véges a lebegő, nem sokára elfogy. Hol vannak a búvár felszerelések? Egyrészt három zsili pajtóval odébb, másrészt abban a pillanatban, ahogy kinyitnám ezt, Nyekkenni sem bírnál, már is degeszre lennénk Kedves, ihatatlan tengervizeddel. Ebből a mélységből Nem is lehet felúszni. Éppen arra elég, Hogy ne robbantson minket szét, De semmi másra. Különben, ha gondolod, Megszavaztathatjuk a fiúkkal. Tudod, a titanikon is a kapitány Az utolsó percekben mindenkit A maga úrává tett. Lehet, hogy te nem teszed, De kit érdekel, Már egyenlőek vagyunk. A te szavazatot sem több senkiénél, hogy a vizes vagy a víz nélküli túlélés befejezést válasszák. Az őrmester pisztolyával hadonászva próbált pattanásig feszült idegein segíteni, így döntésképtelen helyzetében fogalma sem volt, hogy maga vagy a többiek felé irányított csővel csináljon rendet, és ekkor egy másodpercnyi szeizmikus erejű, lángoló dörej rázta meg a hermetikusan elzárt körletet. A detonáció szavazás nélkül oldotta meg a túlélés túlnemélésének módját.